Eta bai, pazientzia agortu egin zaie, haundia, egundokoa dutela erakutsita. Irungo herriko eskaera oro, sistematikoki ezestatu izan baitie, eta bi astean behin gurutze gorriarekin eta udalordezkariekin egin oitzuten bilkura informatiboan, denbora galdu baino, etzutele egiten ikusirik, Bilkuran ez parte hartzea deliberatu zuten jada Otsaia erditsuen. Horren ondotik joan den otszaairen hogeita biko herriko Kontseiluan migratzaileek aerpetxea aurrkki dezaten behar zeal destapenaren eskaera onartu egintzen opozziooko taldek proposaturik. Aldiz budalgobernu sozialista abstenitu egintzen, bozzak eta hartan, eta hartutako konpromisoa beteko ezzute dirazi zien lau egun berantago, José Antonio Santano hauza pezak, dena esan beharra dago, ustaia azgerostik haiekin biltzen zen aurreneko aldia izanik. Ustaia azgerostik 6.000 lagun baino gehiago eta urtarriaren lehen azgerostik behatzileunda hogeita emesortzi pertsona lagundu bitu arrera sareak eta denak irungo tren geltokira heldu eta ater lagundu behar izan bituzte izan egunez ala gau ez ere gautsori taldeko bolondresen bitartez. Oianagalardi, arrera sareko kidea. Udalbatzan Arturiko erabakiari muzine ginez, Jose Antonio Santano alkateak irungo arrera sarearekin otxailako gaitaseian izandako, dako bilieran zigun ez dagoela bidea senalestatzeko inongo beharrik. Eta gainera, senalestatze prozesoa oso luze izanik ez dela gauzatuko. Martxoako gaitabian ustirala, udalaren daia jaso genuen. Geltokian jartzeko kontsignaren bat iradoki edo aurkezteko eskatua. Eta ondoren aztertuko dutela zer egin daitekeen. Baina kontaktu honen aurretik udalaren ezko etengabea ikusirik, eta atzerapen posibleak ikusirik aurrera egite erabaki dugu. Seinalappenak Google jarriz. Ez du inolako zentzurik bitarteko bat erabiltzaentzako eskutaturik mantentzea. Hala haik aldiz eskatu ondotik eta herriko Kontseiluan onarbutakoa ere errespetatzen ez duela ikusita, Auzapezak muzin egin izanagatik, migranten beharrak desagertzen ez direnez herriak hartu du hitza eta ekintza. Kirrungoarrera sareak Martinozenearako bidea seinaldistatu du. Irungo udalak behin eta berriz udal battzen onartu zenarren arren, ezezko eman duelako. Lau bat hilabete dira, gure iritik pasatzen diren migratzaileek, Martino Zeeako baliabidea daukatela haien bidaiian geldialdi bat egin ahal izateko. Malia Bidea martxan jarrizenetik, Irungo harrera saretik, udalarekin izandako bileratan, geltokitik Arrainoko bidearen seinaleztapenaren garrantzia azpimarratu dugu. Bestela oso zaila baita hiria ezagutzen, ez duen edoseinentzat lekua topatzea. Eta hau gertatzen zaie gurerara datozen migratzailei. Senal estapena jartzeari udalgobernuak emandako ezzkoak migratzaileak Martindozeneaino laguntzea behartu du irungo harrera sarea. Zeinal estapen berria trengeltokiaren sarreran aurkitzen da berez Espainiako estatuko jabetzakoa den ezi batean adiz trenetako erakundeen hei batean ezarri dute hiru bidder hiru metroko mapa da eta bertatik ater petseraino kilometro eta erdiko bidea Ez paroian zehar, urratxak margotuz markatuko bute. Eziko e, muralari dago gionez, badirudi baiarrikotxeak momentukot, ezingo duela bertan eskuartu.